Vi lyssnar på Tolkning pågår, avsnittet som ska handla om trettonde dag jul och evangelietexten som är hämtad från Matteusevangeliets andra kapitel, verserna 1-12. Vi kommer bland annat prata om att våga välja en annan väg, att ta första steget till försoning, om mission, om världen som samlas kring krubban Människor från olika håll, himlen själv som är närvarande, djuren och hela skapelsen. Vi talar om glädjen i att dela, att vi kan gestalta våra liv som gåvor och om vikten av att ta våra drömmar på allvar. Nu börjar vi. Välkomna till tolkning pågår. En teologipodd för dig som vill delta i tolkande samtal eller för dig som vill få inspiration i predikoförberedelserna. Om det här är första gången du lyssnar så tack för att du kommit hit. Den här podden släpps varje måndag och du kan läsa om varje avsnitt på tolkningpagar.blogspot.se. Och du kan också lyssna på iTunes eller Acast och vi finns förstås också på Facebook. Alla länkar och all information du behöver finns på hemsidan. Nu sätter vi igång med samtalet. Samtalet som är mellan mig, Albin Tanke och Ann Aldén. Församlingsherde i Malmö och snart kyrkoherde i Jönköping. Nu ska vi lyssna till texten. När Jesus hade fötts i Betlehem i Judén på kung Herodes tid- kom några österländska stjärntydare till Jerusalem och frågade Var finns judarnas nyfödde kung? Vi har sett hans stjärna gå upp och komma för att hylla honom. När kung Herodes hörde detta blev han oroad och hela Jerusalem med honom. Han samlade alla folkets överste präster och skriftlärare och frågade dem var messias skulle födas. De svarade I Betlehem i Judén till dess står skrivet hos profeten: Du Betlehem i judaland är inga lunderringast bland hövdingar i Juda. Till från dig ska det komma en hövding, en herde för mitt folk Israel. Då kallade Herodes i hemlighet till sig stjärntiderna och förhörde sig noga om hur länge stjärnen hade varit synlig. Sedan skickade han dem till Betlehem. Bege er dit och ta noga reda på allt om barnet, sa han. Och underrätta mig när ni har hittat honom, så att också jag kan komma dit och hylla honom. Efter att ha lyssnat till kungen gav de sig iväg. Och stjärnan som de hade sett gå upp gick före dem. Tills den slutligen stannade över den plats där barnet var. När de såg stjärnan fylldes de av stor glädje. De gick in i huset och där fann de barnet och Maria, hans mor, och föll ner och hyllade honom. De öppnade sina kistor och räckte fram gåvor, guld och rökelse och myra. I en dröm blev de sedan tillsagda att inte återvända till Herodes och de tog en annan väg hem till sitt land. Nu sitter jag här med Ann Alden, som är församlingsherde i Malmö. Och inom kort snart, kyrkoherde i Jönköping. Så är det. Vad roligt. Mm. Grattis till det. Tack så mycket. Vad kul att vara här. Jag har podd. Det är min första podd. Är det är din första podd? Ja. ja men det är perfekt. Ja, ja. Då, har vi, då får vi liksom känna de här, eh, premiär i Precis. detta. Precis. så att få börja med en så fantastisk text. Det är ju faktiskt stort. Det här är ju min absoluta favorit. Jaså? Visste du det? Du frågade jag, mig. Det visste jag inte, men jag kunde tänka att det är en text där det finns mycket att ösa ur. Mm, väldigt, väldigt mycket. Och så är det ju en missionstext. Vi läser ju den på 13 dagen. och 13 dagarna av tradition är ju missionen stora idag. Så att, därför är det en text som jag har jobbat ganska mycket med och älskar, verkligen älskar. Så, ja. Vad, vad, liksom, vad slår dig när du läser? Vad, vad, får, vad får du fatt i? Som, ja, men jag tycker, alltså som, som berättelse är den ju helt den är ju magisk att lyssna till. Man kan ju berätta den för barnen när de sitter med öppna munnar. Det är en så det är en sån tydlig tråd att följa. Men oj, hur kommer det att gå om man känner den här avundsjukan som väller upp. Tar reda på allting ni vet och sen kom tillbaka hit och de här onda avsikterna som finns i mm. detta och, och stjärntyderna som går iväg och mm. de finner det de mm. söker. Mm. Mm. Det. Och sen kommer den här viktiga, viktiga biten bara som en sån liten slut, knappt nämnbar men så viktig där på slutet att i en dröm fick de sen veta att de skulle ta en annan väg hem. Mm. Puh, liksom, mm. de här barnen mm. som jag läser får andas mm. ut när de hör den här berättelsen. Det var ju tur det. Mm. Hur skulle det gå gått annars? Mm. Mm. Så det är det. Det är liksom själva berättelsen som tar tag i mig. Mm. Mm. Men jag är nyfiken på att höra mer kring mm. det här du säger mm. om, om och missionen mm. och att du har arbetat mm. med. Mm. Ja, men det delar jag gärna. Det är, alltså, det är intressant tycker jag för att det blir så tydligt i den här texten att att när Jesus föds så etableras ytterligare ett rike i mitten i världen så, eh, så grundas ett annat rike och, och jag tänker att det hänger ihop precis med den här slutklämmen som du tog upp där att det står att de här stjärntynarna tog en annan väg hem till sitt land och det är ju någonstans vad Jesus kallar oss att göra att, att välja en annan väg eh, än den som vi kanske den som springer fram ur någon slags reptilhjärna eller, eller den gängse och eh, ibland ja, vända andra kinden till går den andra milen eh, jag vet att du och jag i något sammanhang pratade om eh, hur tar vi emot oförrätter eh, möter vi med hämnd då och, eller ska vi möta med Försoning vet jag du Liksom du ställde där För mig är det precis det eh, Att välja en annan väg eh, Och jag tänker att det, Vår tid är så väldigt präglad Av en viss logik Alltså vi, vi gör precis Bara så mycket som vi själva får igen Alltså vi ger bara så mycket Som vi själva får igen Och vi kalkulerar Och eh, vad ska man säga Det ekonomiska tänkandet Tränger in i Varenda gen av oss. Och, och då utmanar liksom Jesus oss att leva i världen. Men inte av världen. Och den, den där dubbelheten mellan de där två. Det, för mig så är det det som den där andra vägen handlar om. Och det finns mer i texten som talar om det. Men, men det där är ju en viktig tanke. Hur lever vi i världen men inte av den? Ja, vad är det mer i, i texten som... Som kan få tankarna åt, åt det hållet som du säger nu? Jag tänker att det också just i mötet med Jesus, här, här det är så mycket som den här texten berättar. Ja. Och det första är väl att, att runt Jesus så samlas alla. Om vi ser krubban framför oss och nu när det är tretton dagar så. Så är ju liksom alla figurerna på plats. Och den är komplett. Yeah. Och, och där finns då eh, markens hedar. De fattiga, lokala eh, människorna. Och där finns de väldigt eh, exotiska människorna från Långt Lompotistan. Just det. Eh, och här finns hedarna var ju förmodligen inte så väl beställda. Utan eh, levde enkelt. Och sen var det då Visa män med stora gåvor. Liksom. Jag har traditionellt väl tolkat att de kommer från olika håll, olika I världsdelar. Världen. Precis. precis. Att vi, att vi samlar, hela världen samlas, hela världen där. samlas på In något gruppen. sätt. Och du har också himlen är där, englarna som sjunger mm. och jorden är där liksom med helar och visa män. Och, och du har också jag tänker, djuren är där. Mm. Så du har liksom skapelsen fullhet mm. och allting liksom samlas i mitten är Jesus. Va? Och Det är också en väldigt befrielse så till vida att, att ja, vi behöver inte ens tycka om varandra, alla vi människor som samlas runt Jesus, men vi har honom gemensamt. Han är, vår, han är den som kallar oss att leva i världen, men inte av den. Just det, vi kanske inte förstår eh, vad den som står bredvid eh, säger, eller hur den talar. Men vår, våra blickar mm. riktas mot krubban och då öppnar sig någonting då lyser en stjärna klar för oss på något vis, tycker jag också den här texten, men jag tänker också det du säger det här med de två det, alltså det är inte längre bara den här kungen som är ensam Herodes, utan det har kommit det finns ett annat rike som nu har kommit till oss och att det, det, för mig har det alltid varit så när jag har läst den här texten, när jag var liten eller fått en berättad för mig att Hela den här mystiken finns så närvarande. Det är ju inget vanligt som beskrivs. Tycker jag. utan Det är ju någonting det är exotiskt. Det är någonting annat. Och det känns spännande. Ja, men det är sant. Det är någonting annat. Det är liksom en berättelse också av ett annat slag ja, än, ja. Det, det har jag faktiskt inte tänkt på men det är sant det är ju, det är ju mytisk eller det är, en, det är en annan berättelse än de texter som finns runt omkring Det, det är verkligen sant ja, och Sen kan vi ändå göra Våra, våra som tolkningar in i världen Och vår vardag och allt det här som jag Inledningsvis sa, jag känner den här Avundsjukan och svartsjukan Eller så hos så alltså tar reda på allt jag vill veta alltså, mm. alltså det som jag tänker till Många av oss kan känna igen När vi drabbas på olika vis Av våra mm. vår reptilhjärna Eller de här där liksom Känslorna springer för Och mm. det blir inte alltid så mm så bra. som jag kanske Nej, Det blir inte så bra det jag skulle stå för men det kan jag ändå ta tag i mig. Mm. Och jag kan tolka texten ner till de sammanhangen. Mm. Men ändå så finns det här annorlunda närvarande mm. som ju är väldigt eh, ja det är mytiskt och mystiskt och jag, det, det, det har alltid funnits för mig en dragning till mm. den här berättelsen. Och samtidigt är det så enkla. Jag tänker Herodes får liksom kämpa, kämpa, kämpa och Går igång liksom, medan Jesus, vad gör ett barn? Liksom det bara ligger där mm. och allting bara kommer liksom, till. Och så det finns någon slags enkelhet och lätthet där tillsammans med det mytiska. Sen är det spännande tycker jag det här att vad händer liksom, i mötet med Jesus? Jo, de här östens visor, då, de, de öppnar sina kistor. Alltså någonting händer i mötet med Jesus som gör att vi ändå vågar öppna upp. Va? Att vi, vi vågar släppa lite grann på, på vårt eget och, och ge och dela med oss. Och lita på att vi har någonting som är värt att uh, ge bort som gåva. Så att, och, och jag, för mig liksom sådär... Nu, Kladdrar en annan berättelse till I mig och det är ju När Jesus med hjälp av Vad är det? Fem, fem bröd Och två fiskar eller två fiskar och fem bröd Jag glömmer alltid, jag glömmer alltid, eller, på alltid på på men, men det är något men, sånt ja, men, <laughs> <laughs> men, men just det här att, att där Jesus är liksom Där mötet sker, där händer det Att vi börjar eh, Dela med oss och mm. öppna upp Och ge och se till att det räcker Och, och, och Så att eh, där finns också mycket att hämta, tänker jag, det, här att det som kan hända då i, i, i mötet. Ja, jag tänker ofta på det där att, att Jesus på något vis gestaltar ju hela sitt liv som gåva till människorna. Alltså Redan där i krubban, men också på korset och i uppståndelsen. Och i nattvarden Hur han liksom ger sig själv Som gåva Och när jag tar emot bröd och vin Så tar jag i, alltså det är, Jesus kunde ju ha sagt att Jag har den här smaragden Titta på den och kom ihåg mig Men det gör han inte Utan han ger sig själv Så att vi verkligen kan få, få ta emot Och det måste säga till mig Eller det gör det i alla fall att jag kan också gestalta mitt liv mm. som gåvor när jag får ta emot på det här viset. Mm. Ja, och det finns ju med i hela berättelsen från början till slut och mot framtiden, fortsättningen att vi kan gestalta våra liv som, som gåvor. Så jag tänker också det där guld och rökelse och myra det är, inte, det är inte så enkelt som det låter. Det handlar nog inte så mycket bara om materiella ting utan Snarare som du säger vad, vad får det oss att öppna Och vad får det oss att Börja ge Och inte så mycket de frågorna som är så aktuella idag att vad, ska det, vad ger det mig Det är inte så intressant för Det, det ger mig ingenting att umgås med dem eller det. Och att frågan... utmana sig själv Att gå en annan väg Att ta en annan väg Och att den andra vägen någonstans leder hem Alltså de tog en annan väg Hem till sitt land ja, ja. Mm. För att Ja, det finns ju en väg som leder bort och det finns en väg som leder hem. Och, och när vi mm. vågar på något sätt öppna upp och ge så, så blir vi ju någonstans sårbara. Men det är ändå en hemkomst i den, i den hållningen som Jesus på något sätt bjuder oss att, att försöka leva i. Att också en hemkomst. Ja. Det finns ju också i den här texten. Det finns det men jag tänker också det, det som jag oftast brottas med det är, ju, det är ju tilliten jag vill leva i och längtar efter men som jag ibland har svårt för att släppa taget, släppa kontrollen och jag tänker också tillbaka på den här avslutningsnutten. med att i en, i en dröm så fick de veta att de skulle ta en annan väg och så gjorde de det en annan väg hem. Men jag tänker alltid hur vet jag att den vägen jag tänker eller jag drömmer om är den vägen som är den bästa vägen eller vägen till räddning eller den väg jag borde gå, hur, hur ska jag veta jag kan ju inte veta det mm. alltid mm. och det kanske handlar om min brist på tillit men jag, jag äh, säger den här texten till dig att äh, be och dröm och du får svar och så, eller, alltså, eller hur, ska, hur tolkar du det? Jag, jag, jag tycker det, det finns någonting där som inte i alla fall är... Mm. Det är inte enkelt för mig att... Mm. Eh. Men jag tänker att texten utmanar mig och uppmuntrar mig att ta mina drömmar på allvar. Mm. För det gjorde ju de här. De tog sina drömmar på allvar. och, och eh, Tyvärr är inte jag en människa som drömmer. Eller rättare sagt, jag kommer inte ihåg vad jag drömmer eh, på natten särskilt ofta, men men jag tror att vi skulle kunna utveckla känsligheten för våra drömmar. Alltså det som händer på natten. Och att vi skulle ha hjälp av och vägledning i det. Men, men kanske ännu viktigare de drömmar som jag menar, texten talar också om. Ära åt Gud i höjden och fred på jorden. Mm. Liksom att, att vi drömmer om en fred på jorden och det är en dröm- och den drömmen får vi lov att ta på allvar. Och, och jag som gärna tänker i bilder. Jag ser de där vice männen. Och jag brukar tänka tre män, även män. Det, det står ju inte hur många de var. Men, men om man tänker sig de där tre. Som i alla fall jag har i min krubba hemma. Så är det, liksom, det är någonstans. Några har brott bråttom. Och gå först. Liksom, för de står ju ofta på rad. I våra krubbar, och Det finns alltid de som går först. Och är ivriga och modiga. Och som kanske springer fram lite för fort och, och, och så finns det de som dröjer på steget och går sist och, och dröjer sig kvar och tvekar och, och så och så är det alla vi andra mitt emellan på något sätt. Och, så att här finns på något sätt alla människor i, i texten, både vi som eh, har bråttom och, och vi som eh, tvivlar och tvekar och, och, och alla vi andra. Och det är också en sån där Liten detalj i texten- men som, som kan säga väldigt mycket i- och som man kan göra mycket av i en predikan. Mm. Jag tänker också på de där visemännen att de- eh, när de hade fått kon på- det de upplevde var rätt och riktigt och sant- så bröt de upp liksom, och de, de följde sin längtan- och jag tror det är ett ständigt liksom uppbrott. Det är den här kallelsen att leva i världen men inte av den. Eftersom vi brister och vi faller. och Vi får resa oss igen och så faller vi igen och så vidare. Men att, att liksom ta, ta vår längtan, våra drömmar på allvar. Och att ha modet att bryta upp. Att det krävs ett uppbrott för att liksom slå in på en annan väg och våga följa sin längtan trots att det ser så mörkt ut i världen och trots att demokratin är hotad och trots att Europa förefaller gå åt helt fel håll så, så har vi liksom drömmen om en annan värld och, och, den, och den, vad ska man säga, den förutsätter ett uppbrott hos var och en av oss och tillsammans och, och att vi stötta varandra i att våga göra det upprottet. Ja, och samtidigt så kan jag ju höra de som som nu har en en sån här politisk utbrytaragenda, man vill inte vara med i EU eller vad det kan handla om, att de kan också ha den berättelsen, att vi går en annan väg hem. Mm. Mm. Att, det, att de säger samma sak. Och i USA likadant, att nej, det här är liksom etablissemangets väg och hela kultureliten som spår. Och nej, nej, nej, nej, det finns mm. andra sanningar och mm. vi tar den andra vägen. Mm. Och det blir ju motsättningar, kan bli mo st st stora motsättningar. Mm. För då måste man ju tänka, och vad är grundfrågan där? Mm. Jo, det är, var, var blickar vi mm. någonstans? Mm. Mm. Är det till befrielse eller är det till min egen välgångsskydd eller mina försvarsskydd? Mm. Mm. Som avslöjar den mm. frågan så att mm. säga. Med, med, alltså med syftet med vilka, vilka vägar. Mm. Mm. Vilken väg leder hem? Precis. Och där, ja, precis. Men jag, jag tänker någonstans så är det så grundligt. Det är så väldigt vad ska man säga, det är så fundamentalt i kristen tro, det här gränsöverskridande, jag tänker de här östens viser som kommer ridande och som, hur många gränser passerar inte på sin resa mot krubban och, och hur, hur det verkligen är en allt finns där runt Jesus alltså det är ju inte bara traktens här där och inte bara änglarna i himlen utan det är verkligen allt mm, mm. allt ryms där och, och, och det är väl det då som också ligger i det här med att stjärna jag tänker att Jesus som är vår stjärna och kärna. att vi läser hela tiden texterna med, med stjärnan Jesus liksom som, vad ska man säga, som som kompass Just det. och riktningsgivare. Liksom att det är precis som du säger att man kan vara hem och vilken väg leder dit. Det finns många svar. Men det är klart att det är vår kallelse att, att, att förkunna Kristus liksom stjärnan och följa, Just det. följa det. Och det kommer aldrig att vara den stora rörelsen. Det kommer aldrig att vara de massorna som på något sätt väljer den vägen. Eh, för vägen är smal och poten är trång men, men mm. eh, ja, några stycken som drar fram och, och, och visar mm. på en annan logik eh, och, och på något sätt bryta upp för att hela tiden omvändas till den vägen Ja för att vi tänker och erfar att det är till befrielse jag sitter just nu och tänker och frågar mig själv, hur är det jag pratar om nu och hur är den här texten för mig, befrielse? Mm. Och det är också en fråga till dig, hur är det befrielse? Mm. Och det är väl just det tänker jag som du sa nu sist. Alltså att den här, ja det kanske inte är den logiken som de flesta är vana vid utan en annan sorts logik som spränger gränser. Mm. Eh, och som är till befrielse på ett djupare plan. Mm. Mm. Och kanske också tänker jag liksom På något sätt befrielse för någon annan mm. Att vi inte bara har Min egen befrielse för ögonen Utan också eh, Världens befrielse och, mm. och vår gemensamma befrielse och, och det här att dela med sig eh, Att inte liksom hålla så hårt på sitt eget Utan eh, Tänka det gemensamma Just det Öppna upp våra kistor och ge för någon annans mm. skull. Mm. Att tänka också i relationer: att äh, inte bara vad ger det mig utan mm. vad kan jag ge? Mm. Precis, precis. Mm. Och var, liksom, att det inte handlar bara om min egen befrielse utan verkligen om, om världens befrielse och stadens befrielse och vår gemensamma det gemensamma goda. Vad är det Jonas Gadell sa i den här min sanning? Han sa någonting i stil med att eh, vad, vad, vad vi behöver är politisk vilja och personligt mod, tror jag han sa. Ja. Han talade om flyktingkatastrofen då, som han tyckte var liksom vår tids svek mot eh, vad det är att vara människa. Just det. Och, och då tänker jag liksom att ja, det krävs personligt mod och politisk handling- och politisk handling för mig är liksom det gemensamma handlandet. Och, och personligt mod är mitt eget. Mm. Mm, nej men här finns ju jättemycket att ösa ur. Och det är en härlig tid på året också att, att predika. Jag menar det, avsluta julen lite grann mm. i någon mening. Jag skulle du ta fasta på just nu som predikant? Tänker du på den här, i den här texten? Ja, jag tänker på den här söndagen. Ja, den här söndagen. Mm, men jag skulle nog ta fasta på dels det här att ta drömmarna på allvar. Mm. Att ta mm. drömmarna på allvar, för vi behöver hoppet. Alltså drömmen är ju lite granna ett hopp också. Det vi drömmer om och hoppas på. Och vad världen just nu behöver är ju verkligen hoppet och hoppet. Och det behöver kyrkan verkligen gestalta i sina gudstjänster och i sin förkunnelse. Så att ta drömmarna på allvar och att drömmarna handlar om att försöka hitta en annan väg. Just det. Nämligen den som, som leder hem. Jag tycker också det är så viktigt därför att eh, jag har sysslat lite grann med att försöka bli bättre på att få tag i mina nattdrömmar. Eh, som jag också inte alltid har levt så nära sig på dagen men ibland kan man ju ha en känsla känslan lever kvar eftersom känslorna alltid känns äkta oavsett vad det är som är vi drömmer om eh, att får man tag på en liten liten bit av kattens svans så kan man liksom öva sig på att hålla fram den och inte för att jag tänker mig att det vi drömmer om och så är liksom några det är ju inga berättelser i, i vaken mening utan det är ungefär som den här texten är lite drömsk eh, därför den avslöjar någonting om vad är det vi står i nu vad är det vi bearbetar v vad är det för olika bilder som ställs mot varandra och på varandra och hit och dit och plötsligt befinner jag mig där och sen befinner jag mig där och så kommer hon sen 15 år tillbaka och var med här. Alltså vad, vad är det jag vad är det för processer som lever i mig just nu och att ta dem på allvar på det sättet att det finns någonting som, som lever med oss. Alltså vi lever i någon slags process. Och jag tror det är väldigt gott att försöka leva nära det. Med tillsammans med andra i hur vi funderar kring hur vi ger. Nu är vår tid slut Ann. Albin, det var jättespännande att tänka kring den här texten tillsammans med dig. Tack så mycket, Annette. Du håller helt med dig. Det var underbart att få tala kring texten på det här sättet. Tack för att du delade den här stunden. Tack ska du ha.